Пандара полобу стьога, і вовся з ніг його щебає. До міску череп розбуває, пропав і другий великан. Така потеря устрашила, і серце бодреє смутило і самих храбріших троян. Удачею турно бодрився, по всіх усюдах смерть носив, як кнур свиріпи роз'ярився, і без пощади всіх косив. Розсік на двоє філаріса, в яєшню розтоптав галіса, кріфею голову Щокав виски, штурхав під боки, і самі кулачні доки ховались, хто куди попав. Троянці злеє умишляють, щоб пречі з кріпості втікать, своє лахміття забирають, куди удасться тягу дать. Но їх обозний генеральний над всіми оставався начальний, Серест вельможний обізвавсь. Куди вам сорому немає, хто чу, троянецю тікає, чого наш славний рід доживсь? Один пали вода ярує, а вас тут стілько, боїтесь. Поді ваші, вередує рутульський дивий пес. Що скаже світ про нас, трояне? Що ми шатерники цигане? Що ми трусливіші жидів? А князь в наш бідний, що помислить? Адже ж за воїнів нас числить, за внуків славніших дідів. Зберіться, турно окружіте, не струйте. То раз можна умирать! Гуртом, гуртом його напріте! Від вас він мусить пропадать!» А гуд троянці схаменулись, та всі до турни і сунулись. Пан Турн тут на слизьку попав, виляв, хитрив і вувивався, і тільки кцібр, що добрався, то в воду стріп, пустився в плав. Частина шоста Зевес моргнув, як кріль усами. Олімп, мов листик затрусивсь. Мегнула блискавка з громами, Олімпський потрух взворушивсь. Боги, богині і півбоги, просто волосі, босоногі біжать в Олімпську карвасар. Юпітер, гнівом розпалений, влетів до них, мов навіжений, і крикнув, як нагончих псар. Чи довго будете казити і олімпові робить, що день проміж себе сваритись і смертних смертними травить? Поступки ваші всі, небожі, ви на сутяжників, похожі, і радій мордувати людей. Я вас із неба поспихаю, і до того вас укараю, що пасти будете свиней. А вам, олімпські зубоскалки, моргухи, дзиги, фіглярки, березової дам припарки, що довго буде вам втямки. Ох, ви на смертних дуже ласі, як грек на ніженській ковбасі. Все лихо на землі від вас. Через ваші зводні женихання немає я ушанування. Я намочу вас в шевський квас, або віддам вас на роботу, запру в смирительних домах. Там виженуть із вас охоту содомить на землі в людях. Або я лучшу кару знаю, ось як богинь я укараю. Пошлю вас в Запорозьку січ, там ваших каверс не вважають, Жінок там на тютюн міняють, в день п'яні сплять, а крадуть в ніч. Не ви народ мій сотворили, нехи создать вам черв'яка, На що ж людей ви роздрочили, вам нужда до чужих яка, Божусь моєю бородою і гебиною пеленою, що тих богів лиш учинів, які тепер в війну вплетуться. Нехай Еней і Турн скубуться, а ви глядіть своїх чубів. Венера молодиця сміла, бо все з воєнними жила, і бити з ними м'ясо їла, і по трахтирах пуншт пила». Частенько на соломі спала, в шинелі сірі по походом на візку трясалась. Манишки офіцерські прала, стрічком горілку продавала і мерзла в ніч, а вдень пеклась. Венера по-драгунськи сміло, к завесу в витяжку іде, почавши говорити діло, очей з завеса не зведе. «О, тато сильний величавий, ти всякий помисл зриш лукавий, тебе ніхто не проведе». Ти оком землю назираєш, Другим за нами приглядаєш. Ти знаєш, що і як іде. Ти знаєш, для чого троянців Злим Грекам попустив побить. Еней з пригорщею ланців волів судьбам не потопить. Ти знаєш, лучше всіх причину, Чого Еней приплив клатину І біля тібри поселивсь. Ти ж словом, що оприділяєш, Того вік не одміняєш. Відкиль же Турн тут притуливсь?» І що таке турн за свято, що не вважає і тебе. Фригійське племя не проклято, що всякий єретик скубе. Твої закони б виконувались, коли б Олімські не мішались і не стравляли б людей. Твоїх приказів не вважають, нарошно турну помагають, бо бач, Венерин син Еней. Троянців бідних і Енея, хто не хотів, той не пужав. Терпіли гірше Прометея на люльку, що огню украв. Нептун з Еолом з перерпросу дали такого переносу, що й досі ж зашпори щемлять. Другі ж боги, що казати? Діла їх лучше мусиш знати, Енея тільки не з'їдять». «О, Зевс, о, баточку мій рідний, огляньсь на плач дочки своєї, спаси народ фрігійський бідний, він діло єсть руки твоїй, як маєш ти кого карати, карай мене, карай, я мати, я все стерплю ради дітей, услышь, Венеру, грішно, скажи мені річ твою утішну, щоб жив і Ул, щоб жив і ней. мовчать». Прескверна пощекухо, юнона злобна прощить, Фендюрко, ящерко, брехухо, як дам очі, поки злетить. Ти смієш, кошеня мерзенне, завесу доносить на мене, щоб тим нас привести в розлад. За кого ти мене приймаєш? Хіба ж ти, сучі, ще не знаєш, що зев мій чоловік і брат? Тобі ж завес, кажи, не стидно, що пред тобою дрянь і прах, базіка обогах обидно, мудрує у твоїх ділах. Який ти світу повелитель, і наш олімський предводитель, коли проти фіндюрки пас? Всесвітня волоцюга мерзка, нігчемна зводниця цитерська для тебе луччея од нас. А з Марсом, чи давно піймавши, вулкан їй пелену відтяв, різками добре одідравши, як сучку в держав». «Но ти того обутім не знаєш, як чесно її приймаєш, і все робить для неї рад. Вона і трою розгорила, вона дідону погобила, но все іде для неї в лад. Де ця підтіпанка вмішалась, то верб'я золоте росло. Земля б щасливою назвалась, коли б таке пропале зло. Через неї вся латинь восстала, і на троян її напала, і турн зробився нею враг. Не можна бід всіх зізлічити, яких успіло наробити на небі, на землі, в водах. Тепер же на мене звергає, сама наброївши біди. І так завесо умовляє, мов, тільки вилізла з води. Не виничають, мов, Сусанна, незаймана ніколи панна, що в хуторі жила весь вік. Ш не діждеш з бабкою своєю, я покажу твою, твою моєнею. Богиня я, він чоловік. Венера лайки не стерпіла, юнону стала кобиниць, і перепалка закипіла, одна другу хотіла бить. Богині в гніві так же баби, і так же науті тори слабі, з досади часом і брехнуть. І як перекупки погорланять, одна другу безчестять, ганять і рід весь з потрухом кленуть. «Та цитьте, чортові сороки!» Юпітер грізно закричав. «Або вам обіб'ю я щоки, щоб вас бублейниць враг побрав. Не буду вас карать громами, по п'ятах виб'ючу буками, олім заставлю вимітать. Я вас умію усмирити, заставлю чесно в світі жити і зараз дам себе вам знать. Заникшкніть!» Ухо наставляйте і слухайте, що я скажу. Мовчіть, роти пороззявляйте. Хто писне, морду розміжжу. Проміж латинців, і троянців і всяких турневих поганців не сікайся, ніхто в війну. Ніхто ніяк, не помагайте. Князьків їх також не займайте. побачимо, здасться, хто кому». Замовк завес моргнув бровами, і боги в розтіч всі пішли. І я прощаюсь з небесами, пора спуститись до землі. І стать на шведську могилу, щоб озирнуть воєнну силу і битву вірно описать» купив би музі на охвогу, щоб кончить помогла роботу, бо нігде ріф може достати. Турн осушився після купання і ганусною підкріпився. З нами то виїхав зарання, на кріпость сентябрем дивився. Трибить в ріжок, оп'ять тривога. Кричать, біжать, спішать, як мого велика настала січ. Троянці дуже славно бились, рутульці трохи поживились, насило розвела їх ніч. Всю ніч Еней уже зближався до городка, що турн обліг. З палантом в човні зчастувався, поїв всю старшину, як міг. В розказах чванився ділами, як храбрував з людьми, з богами, як без розбору всіх тузив. Палант і сам був зла брехачка, язик його тож не клесачка, в брехні енею не вступив. Ану, старає цар дівице, сідає музло, схаменись, прокашляйся, безсубів, сестрице, до мене ближче прихились. Кажи, які там прасунки в енеєві пішли вербунки, щоб проти втурна воювать. Тим музо кажуть всі письменне. В полтавській школі наученна всіх мусиш поіменно знати. Читайте ж, муза, що бормоче, що там за неєм плив масик, лінтяй ледащо неробоче, і силь... а сильний і товстий бик. Там правив каюком Тигренко, із Техівки то Шинкаренко і вів з собою стоярих. Близ цих плели дуби Аванта, він був страшніший от сержанта, бо всіх за все по спині стри. Подаль плив байдак Астура, сей лежним в винницях служив, на нім була свиняча шкура, котору він як плащ носив, за ним Азіла сплив на барці, родич нашій Паламарці недавно з косольком ходив, но бач, безокая фортуна зробила паном із Чупруна, таких немало бачим див. А то на легкому дубочку, що роззолочений весь в прах сидить, розхриставши сорочку з турецьким чубуком в зубах, то цінарис – це містер картьожний, фігляр, обманщик, плут безбожний, з собою всіх шахраїв веде. Коли бач турне не здоліють, то картами уже подіють, що між старці турн попаде. А то сидить в брилі в кереї з товстою книжкою в руках і всім бач гонить Ахинеї і спорить о своїх правах, то родом з глухого юриста, він має чин канцеляриста і єсть то бродій купаввон». Щоб значкового дослужитися і на війні чим поживитися, вступив венеїв флегіон. А то беззубий, говорливий, сухий, невірний, як шкалет, і лисий і брехун сварливий, то вихрест із жедію авлет. Недавно на другій женився, та бач в рахунку помилився, і з жару в полум'я попав, щоб одягнутися. Яги як от в'язатись, то мусив військо записатись і з шпигона на год став. І ще там є до півдесятка, но дріб'язок і гультіпа. В таких не буде недостатка, хоч в день їх згине і копа. А скільки ж всіх? Того не знаю. Хоч муза, я не одгадаю, по пальцям тож не розлічу, бігме, на щотах не училась над карбіжем, тож не трудилась. Я що було, те лепечу. Уже волосожар піднявся, вісна не бівнес повертався, і дехто спати укладався, а хто під буркою витягався. Онучі інші полоскали, другі лежу розмовляли, а хто придився у кабець. Старші, підпивши, розійшлися, і дома за люльки взялися, лежали боком на взничниць. Еней один не роздягався, Еней один за всіх не спав. Він думав, мислив, умудрявся, бо сам за всіх і одвічав. Як турно ворога побити, царя латина оскромити і успокоїти народ. В цій думці смутно Походжає, і мислю бог знад де літає, під носом бачить коровот. Ні риби то були, ні раки, а так, якби кружок дівчат, і вталися, як собаки, і вголос, як кішки нявчать. Еней здригнувся і відступає І до воскреснить, вслух читає, носим ні трохи не поміг. Ті чуда з сміхом, з реготнею вхватились за поли сматнею, Еней аж на поміст приліг. Тоді, однак, йому справи. Плегнула, так мов цвірку на боблоха, до уха самого прильнула, мов гадана, яка лиха. Чи не пізнаєш нас і нею? Та ми ж з персоною твоєї троянської весер возили рот. Ми, іцької гори дубина, липки, горішина, соснина, з яких був зроблений твій флот. До нас було Турн до докосився і байдаківсі попалив. Та Зев, спасибі, поспішився, як бач, мавками поробив. Була без тебе зла година, трохи трохи твоя дитина не отдала душі. Ворогам. «Спіши свій городок спасати, ти мусиш ворогам тьху дати, ти сам повір моїм словам!» Сказавши, за ніс ущипнула, енеймов трохи ободрився, і на других е, хвостом махнула, весь флот неначе поспішився. Мавки бо стали човни пхати путем найлучшим направляти. І тільки починався світ, Еней уздрів свій стан в осаді, кричить вогнівій досаді, що Турно лусне тут живіт. А сам, матню прибравши в жмені, по пояс в воду з човна плих і кличе в поміч гарну неню і всіх олімпійських богів. За ним палант, за сим сяв сволоч, стрип-стріп стрип з човнів Енею в поміч і тісно строються на бой. «Ну, разом!» – закричав. «Напрімо! І недовірків сокрушімо! Рушайте, як один шульгой!» Троянці з городу уздрівши, що князь на поміч к ним іде, всі кинулись, мов одурівши земля, отопать нігуде. Летять і все перевертають, як мух, рутульців убивають. Сам Турн стоїть ні в сих, ні в тих. Скрізь ярим оком окидає, Еней з військом уздріває і репатує до своїх: Реб'ята, битись, не веляйте, настав тепер то січі час. Доми, жінок, батьків спасайте, спасайте, любо що для вас, ступня не віддавайте даром. Їх Кості за гребем тут ралом Або номи храбріші їх Олімські нас не отступились Вперед, троянці щось смутились Не жалуйте боків чужих приміть штурн гармідер в флоті Туда всю силу волоче Скрізь йорзає, як чорт в болоті І опоживі всім товче Построївши рутульців в лаву, отборних молодців на славу, постився на союзних вскач. Кричить, рубає, вередує, не б'ється, бач, а, мов, жартує, бо був вертлявий і силач. Еней, пройди, світи, не промах. Війні і взріз, і постарію. Привідця був во всіх Содомах, бедмедів бачив і тхорів. Дитина хукає на жижу, Еней ж дур невдивовижу. Видав він разних мастаків. Натурно скоса поглядає, і на рутульців наступає і боків. Фарона першого погладив, потім його острим кладенцем, і добре так його уладив, що сей вильнув наверх денцем. Потім ліхаса в груди тиснув, сей повалився і більш не писнув. За ним без голови кісей, як міг пашнею повалився, і фар на те нахопився, розплющив ісього Еней. І Еней і тут добре коло бродив, і всіх на чудо потрашив. Робив він із людей уродів...